Saudara-saudara-saudara-saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwati fillah Berapa tengah ini Rahmatullahi wabarakatuh Dan dikasih Allah sekalian Kita berada pada penghujung Ayat daripada surah Taha Iaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala A'uzubillahi rajim Walau anna ahlaknahum Bi'adabim min qablihi laqalu Rabbana lawla arsalta ilayna rasulam Fanatabi'a ayatika min qabli an zillah wa nakhza Qul kullum mutarabbisum Fatarabbasu tak serta alamu nama-nama ashab syirat iswiyiomanih tidak dan sekiranya kami nasehatkan mereka yang setuju azab sebelum Al Quran itu diturunkan tentulah mereka akan berkata ini adalah satu wakaf yang dibenarkan tuan-tuan Kalau kita perhatikan dalam sebagai contohnya Quran Wakaf Ibtidah yang telah pun dikaji oleh Tansri atau Hasan Azhari Hafizahullah dan puteranya Profesor Madya Dr Abdul Rauf bin Hasan Azhari. Di sini ada satu kebenaran untuk wakaf Maklumlah dalam kita membaca Al-Quran ni kadang-kadang Kalau kita tidak menguasai hukum wakaf dengan betul Jadi wakaf kabih yang haram Kalau bahasa Melayu kita umpamakan, Ahmad membaca buku Cerita di bawah rumah Padahal Ahmad membaca buku cerita di bawah rumah Tapi kita sebut Ahmad membaca buku Cerita di bawah rumah Ayat dah berubah Lebih pelik lagi Ahmad minum teh Cina di bawah rumah Padahal Ahmad Inum Teh Cina di bawah rumah Itu kalau kita tidak menguasai bahasa Arab Mengakibatkan kita berhenti pada Satu makna yang Tergantung ataupun putus Lalu kita start dengan rakyat baru Yang tidak meletakkan makna jadi haram Takut nanti masuk dalam asar ma'ukuf Daripada Aisyah radiallahu anha Kaminkari'in al-Quran al-Quranu yal'anuhu Apa ramai yang baca Al-Quran Dia tidak memahami menguasai bahasa Arab dengan baik di wakafnya pada mana yang dia suka Lalu Quran itu mula anaknya jadi contohnya, menghentikan dikasihosian, baca Al-Quran ini kena tahu di mana wakaf yang dibenarkan. Saya boleh hujji mim. Ini adalah ada lagi tanda yang dibenarkan. Nikah ijtihad para ulama Qura dan telah pun diperdengarkan kepada Sheikh mereka, Sheikh Muhammad Mustinontawi, seorang ulama Qari yang hebat di Mesir. Jadi di sini dibenarkan untuk wakaf. Walau anna ahlaqna humi arabi min kab min kablihi laqalu bin Kemudian sambung. Rabbana lawla arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatiik min qabli an nadilla wa nakhza. Beznya ada ayat yang melengkapkannya. Sekiranya kami nasihatkan mereka dengan satu azab sebelum al-Quran diturunkan, tentulah mereka berkata wahai Tuhan kami, mengapa tidak engkau utuskan seorang rasul kepada kami lalu kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebagaimana sebelum kami menjadi hina dan juga rendah. Katakanlah masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh kamu sekalian apa yang kamu kita akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa pula yang berada pada jalan petunjuk. Infa z billah. Jadi ramai asyhan kita bincangkan di sini, mereka ni sering mempermain-mainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak turunkan mukjizat? Kenapa tak buat begitu? Kenapa tak buat begini? Dulu kita dah ada kisah bulan. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah bulan sehingga sebelah jatuh ke bawah nampak kelihatan oleh semua orang yang melihatnya dan telah pun dibuktikan dibukti, oleh pasukan angkasawan dari Amerika yang menunjukkan bahawa memang benar jadi maknanya golongan musyrikun meminta daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukti bagaimana boleh membelah bulan disaksikan, pernah kita bincang dengan surat kamar yang, yang lalu mereka akhirnya melihat bulan itu terbelah dan telah pun dibuktikan oleh angkasawan dari barat Amerika menunjukkan bahawa yang benar karisan tersebut menunjukkan batu-batunya berbeza daripada batu di permukaan bulan dia bagaimana boleh termuntah keluar ini adalah kebenaran-kebenaran tapi mereka masih lagi menafikan mereka menolak dan nak lagi bukti-bukti yang lain padahal Quran itu sendiri telah menjadi satu bukti, kekuatan ayatnya relaksinya, susunannya pemilihan perkataannya, keindahan bahasinya semuanya telah pun terbukti di kalangan mereka ahli-ahli yang begitu hebat di sudut C.R. ahli-ahli pidato pun tak mampu untuk mendatangkan satu yang sama dengan Al Quran Kerim Sebahagiannya pun tidak mampu untuklah lagi kalau satu surah sepuluh ayat dan sebagainya. Echo TV lah. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi waskalian. Jadi bila kita perhatikan ayat-ayat yang sedang kita bincangkan di sini, tuan-tuan dan -tuan juga kak waskalian, ia bermerti satu penyesalan yang akan timbul kepada mereka ni kelak. Bagaimana Allah SWT tidak mengutuskan kepada mereka ni rasul? Kalau sekiranya azab Allah itu turun Sebelum sempurna kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Katalah satu azab turun kepada mereka Mati semua bergelimbangan Tentulah mereka akan mengatakan Kami belum puas lagi mendengar dakwah Muhammad ini Kami belum lagi Berjumpa dengan satu benda yang meyakinkan kami Dalam seruannya itu Jadi adakan banyak Nanti persoalan ditimbulkan Jadi Allah SWT sengaja melambat-lambatkan Seksaan tersebut dari menimpa mereka Supaya mereka dapat mendengar Daripada awal sampai akhir Bayangkan 10 tahun 13 tahun Nabi, Nabi bersama dengan mereka di Mekah Kemudian bila Nabi, Nabi berhijrah ke Mandilah Barulah azab yang pertama kena pada mereka Menurusi perang padar Matilah di kalangan mereka tu Beberapa orang pemimpin yang dahulunya Begitu ego menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya dalam perang-perang yang berikutnya Sampai kepada perang azab Dan akhirnya di kalangan mereka yang masih Islam Seperti Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid Walid Amr bin al aas Suhaid bin Amr Abu Sufyan dan lain-lain jadi, yang tidak masuk Islam tetap menentang Nabi Muhammad SAW Walaupun masa yang diberikan begitu panjang, begitu lama Besok ke akhirat, jangan mereka mengatakan bahawa Kenapa tak diutuskan raksud pada kami untuk kami beriman Padahal mereka telah pun menerima telah pun tiam hujah kepada mereka Berdiri hujah kepada mereka di atas kebenaran Yang pernah diutuskan Nabi Muhammad SAW itu Bertahun-tahun dengan mereka Bahkan di kalangan mereka Sampai hari-hari terakhir hidup Nabi dalam bukaan kota Mekah pun Baru masuk Islam masih panjang peluang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Jadi oleh sebab itu tidaklah Allah tiba-tiba menyiksa seseorang lantaran kesalahannya. Padahal belum diberitahu oleh Allah SWT dengan perantaraan rasulnya bahawa dia mesti mengikut satu syariat yang diutuskan bersama dengan nabi tersebut. Ma kunna mu'azzibina hatta ba'atha rasula. Kami tidak akan mengutuskan menimpakan azab kepada mereka sampailah diutuskan rasul. Ikhmatifillah Para peningai yang dimiliki Allah sekalian Dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini Dulu bahasa Arab dipanggil sebagai Sebagai jinas isytiqaq Ni jinas isytiqaq ni adalah Yang merujuk kepada Ni kalau kita belajar bahasa Arab Rabbana laula arsalta ilayna rasulah Arsalta Engkau memutuskan kepada kami Rasula, Utusan Ini dipanggil sebagai jinas Jinas ini tuan-tuan adalah Kemiripan, Kesamaan pengungkapan Dua lapaz Yang kadang-kadang membawa makna yang sama Dan kadang-kadang membawa makna yang berbeza ha, Ini dipanggil jinas Satu perbahasan Dalam imbalara Nampak tak tentuan di sini? Lawla arsalta ilayna rasulah Ini dipanggil jinas ishtiqab Arsalta kemudian rasulah Cantiknya bahasa arab Kalau kita pelajari Ini kemiripan dua perkataan sama ada sudut hurufnya, syakalnya, jumlahnya, urutannya. Ataupun perbezaan dua kata dalam salah satu daripada empat perkara tersebut. Ada jinas yang dipanggil jinas tam. Ada jinas yang dipanggil sebagai jinas raib tam. Sebagai contohnya, satu pujian yang pernah dikenakan pada seorang pemimpin. Disangkakan dia pujian. Sebenarnya kejian, tuan-tuan. Ini berpulis satu pujian kejian pujian dipanggil kejian juga kepada Saifuddin Daulah yang merenta tetapi merenta dengan penuh kelemahan. Lalu ahli syair yang hadir pada masa itu kalau tak silap saya Al-Mutanabbi berkata Bisabi daulati tasaqat umurun raainaha mubaddalatan nizam. Dengan Saifuddin Daulah ni kelaran bagi pemimpin tersebut Saifuddin Daulah teraturlah urusan kami sedangkan kami melihatnya bercerai-berai hancur lebur dicuba nak buat undang-undang baru makin hancur sama wahama bani sam waham falaita kan mithli sam waham demi mulia menungi bani sam dan bani ham padahal seorang pun di kalangan ham dan juga sam itu sama seperti ini dia nak cerita tentang pujian kononnya kepada sebuah daulah yang telah berjaya mengkoordinatkan negara menyusun dengan baik strategi dan sebagainya padahal dengan cara barunya itu menghancur lagi negara tersebut ini satu pujian zaman tuhu katanya aku memujinya dengan celaan dia pun gembira bukan main lagi dia tak faham apa bentuk pujian dan ini dalam bahasa harap perkataan digunakan di sini dia merupakan satu bentuk jinas sama wa kemudian hamin wa samin wahamin. wa hamin sama wa ini juga satu bentuk jinas yang kalau kita lihat tentu-tuan ini boleh kalau selihat gunakan bahasa harap ni begitu teriti sekali dan ini merupakan satu daripada wajah ijaz al-Quranul Al Karim seperti yang dibincangkan daripada para ulama ia ketika pula perbincangan ilmu kalam dikacaukan. Jadi ayat ini merupakan antara ayat yang menjadi pokok perselisihan kalangan para ulama Ahlus Sunnah, mazhab Ahlus Sunnah dengan mazhab Mu'tazilah. Mazhab Ahlus Sunnah atau mazhab Salaf dengan golongan Mu'tazilah. Menurut kata Mu'tazilah, yang buruk yang baik yang telah sedia diketahui oleh manusia ini semata-mata dengan akalnya. Meskipun syariat agama datang lagi. Tapi tuan-tuan mazal Al-Sunnah yang dipelopori oleh tokoh mereka ni, tokoh Al-Sunnah, Abu Hasan, Al-Sya'ari dan juga Abu, Mus Abu Mansur Al-Maturidi menghentang pendapat Muttazirah itu dan mengatakan yang buruk, yang baik, semuanya ditentukan Allah SWT. Mungkin dalam hal yang ringan akal dapat kita mengetahui perbezaan yang buruk dengan yang baik namun demikian belum lagi dijamin kebenarannya. Kerana mungkin ada yang baik pada satu kaum Tapi buruk pada pandangan orang lain Atau mungkin ada satu benda yang buruk pada satu masa Tapi kemudian dipandang baik Buruk dan baik semua telah ditentukan Allah SWT Dengan wahyu Dengan ketetapannya Walaupun dalam ukuran manusia sebaliknya Jadi tuan-tuan Ini ayat yang telah pun menjadi Perbezaan antara Ahlu Sunnah Dengan Muqtazilah Muqtazilah ni bangkali, Tak jadi di kalangan kita tuan-tuan Payah untuk kita nelpasiti kerajaan kita pun tidak ada alhamdulillah tapi di kerajaan kita ramai lagi puak-puak yang sesat dengan syiahnya dengan kadianiahnya tuan-tuan tahu kadianiah ni apa kadianiah ni kadianiah ni salah satu tanggapan mereka ialah Allah SWT taala ni boleh melakukan kesilapan Ini salah satu prinsip yang dia pegang dalam ajaran kadianiah eloklah kita berkenalan tuan, -tuan dengan firaq dalah firaq gairul muslimin yang mendakwa mereka ni Islam alhamdulillah negara kita negara telah pengaku mereka bukan orang Islam ada tuan-tuan hati-hati bila nak mengahwinkan anak perempuan kita kelak dengan siapa dia berkahwin apa masalahnya jangan terpilih calon menantu daripada kalangan kadiani tuan-tuan kadiani ni sebenarnya kalau kita lihat dari sudut tarikhnya, sejarahnya berasal daripada satu bandar namanya Kadian dekat negara India di nama kedua kadiani tuan-tuan dengan Ahmadiyah ha, bukan nisbah kepada nama Muhammad tapi nisbah kepada ketua mereka namanya Ghulam Ahmad yang lahir dekat Kadian ni Tempat nama Kadian di India ni Sekitar tahun 1835 Lebih satu tahun yang lalu Dia ni peringkat mula-mula dia mendakwa Dia merupakan Nabi Isa Lepas tu dia mendakwa pula bahawa dia merupakan Mahdi Dia telah menghantar surat kepada para ulama' di India yang mengatakan bahawa kedudukan tinggi di sisi Allah Dia boleh bercakap direct dengan Allah SWT Dia dapat ilmu kasyaf Dia boleh melihat macam-macam benda Dia mendapat ilham bertaraf wahyu Dia ada ilmu yang tak ada pada orang lain Dia ni menjadi seorang mujadid Dalam kurun ke-100 yang Kurun ke-19 itu Kemudian namakan dirinya sebagai Isa pula Dan mengatakan bahawa roh Allah bercakap dalam dirinya Tuan-tuan kena tahu ini dia golongan yang susah Kalau kita buka YouTube pada hari ini nak mengaji menghaji puasa sebagai contohnya. Bukalah tengok Ahmadiah pula bercerita di London tentang bagaimana puasa itu. Dengar macam betul je semua Allah Muhammad SAW. Tiba-tiba ada pula ulam Ahmad. gambarnya besar digantung, di dinding Tak payah tengoklah tuan-tuan. Ini sebagai contoh takut-takut ter terpedaya. Kita ni pada hari ini semua nak menjadikan ustaz kita ustaz Google. Ustaz kita ustaz YouTube kita lupa nak datang mengaji dengan para ulama, para ustaz yang ada keliling kita tuan-tuan ni Allah sukar bahaya ini karyania ni satu fahaman yang mula menyerang di negara-negara Eropah sebagai contohnya kerana kemudahannya dalam beragama atau yang pelik dengan karyania ni tuan-tuan mengatakan bahawa Tuhan boleh tidur dan boleh berjaga ni kata-kata ulama Ahmad sendiri aku ni Tuhan kamu ha, kejap lima aku di pula jadi Tuhan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita belajar ayat simple saja daripada surah Al-Baqarah iaitu kursi la ta'khudhu siyatu um. Allah tidak ditimpa mengantuk, tidak perlu tidur. Dan Allah Taala juga memberi kepada orang lain juga sifat untuk menghidup dan mematikan. Ini sama pula dengan Namrud, tuan-tuan ini mulia ke Allah sekalian. Kemudian mereka lagi mengatakan, ni Kadiyani mengatakan, ulama Ahmad mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni hidup dia memiliki tangan-tangan dan kaki-kaki yang terlalu banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala laisa kamithlihi shay'u wa huwa as-sami'ul Allah tidak sama dengan apa benda pun yang kamu ciptakan. Mereka mentajisim kalau lebih-lebih lagi tuan-tuan dan -tuan rahmati dan kasih Allah sekalian. Kalau kata-kata mereka dan prinsip ini itu sesatnya Mu'tazilah ni kita dah faham lah sesat. Kadianiah ni lebih teruk lagi tuan-tuan dan tuan mulia Allah sekalian. Dia mengatakan bahawa Tuhan, mereka ni ya semua yustir. Dia berbuka dan berpuasa. Berpuasa dan berbuka, wajudi atau wajustib. Dia boleh betul dan boleh salah. La huwaladhu laqwa taillabi Allahil alaihi alaihi alaihi dan ulam ahmad lagi mupengkan Nabi Allah yang diberikan wahyu, diberikan risalah kepadanya. Allah memberikan kepadanya. Sedangkan jentangan Islam Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mupengkan Nabi yang terakhir la Nabiya wal Rasulah bageh. Dan Muhammad mupengkan Penutup para Nabi Rasul. Tidak ada lagi Nabi yang dilantik oleh Allah SWT Muhammad SAW. Jadi ini perlu kita pelajari Kita ketahui dalam ayat yang telah menyebabkan Di kalangan umat Islam Akhirnya keluar menjadi Muqtazilah dan lebih parah lagi Pada penghujung zaman Menuju ke kiamat ini berbagai bagai firqah Yang dallah yang keluar daripada Islam Seperti syi'ah seperti Qadiyah Niyah Tuan-tuan Ini satu benda yang Harus kita jaga Kita lihat Perhatikan Dan awasi Daripada menimpa Di kalangan kita Terikut-ikut Dengan jaga mereka Kemudian Sakat ini Kita akan lanjutkan lagi Penutup surah Taha Dalam kudia akan datang Allahuaklam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa Wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi alamin Wa barakallahu fikum Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.